Elhamdülillahi Rabbil alemin Və s-salatu və s-salamu alə əşhəti l-əlimləri mursaril Seyyidina Muhammedin vəl-əl-əlihə və sahbə-əcma'in Allahümə yasrlə amrəy və əşrləyə sadrəy vəhləqətlə minlisəni yəqqəh qovləy Allahümə əllimləmə yənfağına və nfağanəmə əlləmtən inəkə əntəl-əliml-həkim Sonra da yani qardaşlar əyik təmdir yani bugün təzi məhsələrə vəşir yəni doğrudan da yəni cəmi qarşısında çox yəni çıxma səbəb olur. Biz yəni dəfələrlə dəstədə bu barədə daxilən yəni, Azərbaycanın yəni dar kufur qufur və ya dağlı sam olması barəsində. Yəni ümumiyyətlə bu məsələ hələ necə deyirlər, hələ bunun dərinə getmək belə tezdir. Çünki düzdür, Azərbaycan yəni heç bir yəni, necə deyirlər, qanununa görə, heç bir şəriyyət tətqiq etməsinə görə Azərbaycan, nəinki Azərbaycan, heç bir dövlət yəni Saudiyadan başqa heç bir dövlət İslam dövləti salimalı deyil əslində Çünki, yəni İslam dövləti o dövlət yolda Allahın qanunları, kitab və sünmə tətqiq Ancaq biz baxırıq ki, məsələn, Albani kimi Kibubaz kimi, Töğuzan kimi Hansı ki, məsələn, onlar namazı qılmayanları kafir göstədir Ondan sonra, yəni Allahın hükümlə hüküm vermək amma baxırsan ki, yerədi həmin o cür alimlər, yəni görürsən ki, ə, Azərbaycan kimi başqa-başqa dövlətlər var, yəni, İslam dövlətləri məsələn İndoneziyadır, Malayziyadır, Azərbaycandır, Ərcəldir, Liqlandır, hamı bütün bu dövlətlərə görürük ki, onlar danışanda deyirlər ki, yəni bəzi İslam dövlətlərində, bəzi İslam, yəni hansı əsasla, yəni o cür alimlər bu da İslam dövləti sayır? Hansı əsasla? O əsasla ki, bəli ona görə ki, Azərbaycanda Allahın hükmü hükmü olur Allahın hükmü hükmü, yox ona görə O baxımdan onlar bu fitralarında Bu sözləri deyirlər ki Çünki Azərbaycan, yəni ahaləsinə görə İslam səhətlər Amma o ki qaldı araşdırma ki Azərbaycan Darıl kufr, darıl sanır. Bunun əslində hiçbir mahiyyəti yoxdur Yəni bugün Azərbaycanda yəni ki, yeri gələn Namı oruçdur, bari namazı Qılır, cümlələr qılınır Yəni tədris öyrəlisən, təsik etsən Öyrəlisən, öyrəndiyi ə Üzeyr Şəmtin İslamı yaşayırsan, yoldaşın deyə qap taxır, uşaqlarını bura bir hər şey, yəni, nə nə nə qalmalıdı, nə olmalıdı. Yəni, Onu görə elə bu gün, yəni o kitnelərə düşmək, yəni darılsan, darılsan düzdür, yəni bu hələ, yəni yersiz bir söhbətdir, yəni ehtiyatsız bir söhbət, çünki yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Məkkədə olduğu dövrdə yalnız və yalnız yəni, onların əsas hədəfləri yalnız dəvət, yəni insanları dəvət bu ilə biz yəni bu söhbətləri qırağa qoyub, yəni ehtiyacı söhbətləri yalnız və yəni insanların dəvətini fikirləşməliyik yalnız və yəni ancaq dəvət, yəni otururub yalnız dəvətini fikirləşməli ancaq ki o danışan insanlar da, yəni görürsən ki, yəni, necə deyərlər, öz qab qablarından daha çox danışmaq istəyən insanlar həqiqətdəsə görür ki, o tamamil Allahın, yəni hökmlərini əhkəmlardan qıraq Yəni bir var ki, insan özü tətbiq edir, özü nəyisə yaşamaq istəyə, onun heç bir şey məhnə olmur. Bir də var, insan özü özü heç nəyi tətbiq eləmir. Yəni zahiri pəncamın əməllərini eləmir, saq qalın, çaxlamır, onu eləmir, bunu eləmir. Amma danışanda həqiqətən görürsən ki, necə deyirlər, boyundan hündür danışır. Yəni, ona görə də yəni ağıllı insan fikirləşməli idi. Əgər yəni şəriəti tətbiq etmək insan istəyən insan, yəni şəhər, dövlət qurmaq istəyən birinci şəriəti öz qəlbində, öz haləsinə qurmalıdır son, yəni kimnəsə danışsın, kiməsə düşünsün. Yaxşı, biz e, Keçən dəstə Ərıyad oğlu Salihində, yəni Salihələrin baxçəsi kitabında artıq yəni, 35-ci baba çatmışdıq. Mə bu babda yəni Bəbu haqqul zəuc aləlmara, yəni əhrinin qadın üzərində olan haqqı. Yəni düz keçən dəstə biz yəni qadınların kişi üzərində olan haqqarları ilə danışmışdıq. E, bu insə yəni kişilərin qadınlar üzərində olan haqqları ən yəni, hansı haqlardır ki, qadınlar öz əllərinə bu haqları borcudurlar. Və bu baxımdan da müəllif birinci olaraq hani ayəyə gətirmiş, nicə surəsinin 38-ci ayəsini gətirib, o ki, "Ər-rijalu qawwamuna 'ala nisa'in bi-fadli allahi wa-bima anfaqu min amwalihim fa-s-salihatu qanitatun hafidatun lil-ghaybi hafidatun li Yəni Allah sonra buyurur ki, kişilər qadınlar üzərində, yəni qadına üzərində olanlardır. Hansı şəyə görə ki, o şəyə görə ki, Allah Allah onları yəni, bir-birinə fəzrətli etmişdi və onlar e, öz mallarından, öz qadınlarına səhv elədikləri üçün və deyib, salih qadınlar, öz əllərini itayətdə damlı olan qadınlar və e, əlləri olmadığı halda Allahdan qorxub, yəni öz yəni, əlləri qeydli olduğu halda onların namusun qeyrətliyəni qoryanlar. Yəni, bu ayədə Allah spontala bildirir ki, ümumiyyətlə, kişilər qadınlar üzərində, yəni, qadınlar üzərindədirlər. Nə, nə barədə? Yəni, kişi qadından qalmən bir-iki kirlər yuxarıdadır. Çünki, yəni, kişi yəni, evin böyüyü salir, ağız salir, şey evə yəni, qazanı gətirən salir və qadının isə haqqı isə yəni, ərinə itaat eləmək, uşaqlarına itaat eləmək edici ki, inşallah bundan sonra hədisədə gələcək. Yəni, hansı şey görə kişilər qadınlardan yəni, üstündürlər Əvvəla bizə ki, Peygamə Səhəm Ayşə Rədəl həcisində buyurur ki, yəni qadınlar, yəni kişilərdən dinləri ilə də və ağıllar ilə də naqqıs oldular. Və Ayşə Rədələ sorusur ki, ya Rasulallah, onların yəni, ağılların naqqısı nədədir? Və dedir ki, nə gər Allah Subhanətəl, onların, yəni bir e, kişinin şahidətini iki qadınla bərabər etmədimi? Və o ki, qaldı dininin dinin olmasına? Qadın, yəni müəyyən vaxtda, yəni oruçdur, yəni hansısa xəstəriydə, yəni ailə xəstərinə və hətta uşaq doğandan sonra o müddətdə qadın orucu, namazını tərk edir. Bu da, yəni kişiyə nisbətənlədir, nakis edir. Çünki kişilə bununla heç biri təşk olunmur. Və həmçində e, qadın e, kişilər, yəni qazanıb gətirənlərdir və onlar, deyil, öz ailələrini, öz zövcələrini, uşaqlarını yəni, doğandıranlardır. Ancaq hədisləri gələndə isə, yəni, müəllif, Orda düz biz 7-8 hədis gətirmişdik. Və birinci hədis Əbu Bey radiyullah hədisi buyurur ki, qəlayrəsulullah sallallahu əleyhi və səlam idada ar-racul imratahu ila sirashi fa lam ta'tihi fa batat ghadban alayha. وفي رواتل لهم إذا باتت المرة حاجرة فراشة زوجها لا نتهى الملائكة حتى تصبيب وفي رواتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده ما من رجل يضع مراته إلى فراشة فتأب عليه إلا كانت الذي في السماء سخطا عليها حتى يرضى عنها كان هدث يعني بتنقل رواية شمس يعني بخار مسلمين يعني رواية تأليلي Və birinci də isə Abu Reyra dolun peyğəmbər sallallahu buyurur ki, əgər bir kişi öz qadını, yəni yatağına çağırasa və qadın gəlməsə, kişi yatar, yəni həmin gecəni yatar və o qadınna qəzəblənibsə, artıq o qadın səhər astınaki mələklər ona lənət deyər. Və o biri vahidə isə, yəni Buxarinin üçün başqa rivayətində buyurub ki, əgər bir e, qadın öz ərinin, yəni yatağından uzaq düşərək yatıbsa, yəni hicr yatıbsa, onu həmin qadını mələklə lənətə, hətta səhrasına kimi. Və başqa bir Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, mənim nəfsim o əlində olanı and olsun ki, əgər bir kişi öz qadını çağırır, yatağa çağırarsa və qadın ondan üz döndərəsə, o vaxtı, yəni göy səmada olan, yəni Allah Subhanahu ilə qadına ə, qəzəblənər, hətta ə, əri ona razı olana qədər. Yəni bütün bu rivayetlər 3-4 rivayet onu göstərir ki, yəni qadın ərinə necə deyirlər, tam itaat etməlidir. Hətta onun yəni qadının kişinin qadıncasına haqqlarından biri odur ki, yəni qadın kişi qadını yatağa çağıran vaxtı, yəni qadın nə eləməlidir? Yəni necə deyirlər, ondan üz döndərməməlidir. Yəni ondan inkar eləməməlidir. Düz əgər bəzi yəni üzücü səbəblər varsa qadın festa sədaqətini hesab edə başqa halda isə, yəni əgər qadın kişi yatağına çağırırsa, qadın darhal cavab verməlidir. Çünki bunun əksi olaraq əgər qadın öz kişinin çağrışına cavab verməsə, artıq həmin qadın, yəni həmin gecəni yatar və mələklər onu lənətləyir. Çünki burada mələklər onu lənətləyir, hətta səhər atlanmır. Onu göstərir ki, yəni mələk mələələr də lənətləyir, həmin insanın, yəni rəhmətdən, Allah rəhmətindən uzaq olması Yəni Və başqa rivayətlərdə isə, yəni, onu oxşar rivayətlərdir və buyuruyor ki, bir kişi, yəni, bir, bir qadın öz əlindən, yatağından ayrı yatarsa həmən gecən, yəni, onu göstərir ki, yəni, ola bilər ki, yəni, hansı halda qadın nəsə inciyi əlində, nəsə aranda narazılar olub və bu narazıla görə, əgər qadın Yəni öz kişinə yaxınlaşmırsa, yəni ki, qadın öz yatağından, yəni ərininin yatağından başqa yerdə yatırsa, öz əri ilə bir yerdə yatmırsa və o səhər astına kimi, yəni mələklər onu lənət deyər, hətta yəni şubatan kimi. Başqa yolla hətta cə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bu lənət mələklərin lənətindən daha şiddətliisini göstərir ki, və ancaq nəfsim onun nəfsim əlində olan and olsun ki, əgər bir kişi öz qadını çağırarsa, yəni yatağına çağırarsa, Və qadın üz döndərəsə, yəni, fərqi yoxdur, yəni, hansı səbələcəm üz döndərəsə, o vaxtı yalnız və yalnız səmadə olan deyir, həmin o qadına qəzəbir yəni, tutar, hətta əri ondan razı olan kimi. Və burada da Allah subhantıla qəzəbləməsi, Allah subhantıla həmin qadına qəzəbir, yəni, şək yoxdur ki, yəni, məliklərin nənətindən də daha pisdir çökmələrləri lənətdən danışsın ki, Allah Subhanahu ilə yəni bir, bir insana bir qəzəbi tutması həqiqətən də necə deyirlər, lənətdən də, pisdir ki, və bu necə deyilər, Allahın qəzəbini aradan qaldırmaqdan ötəri də rahatın çalışmalıdıkını deyirlər. Öz əhrinin razılığını qazansın. Yəni ki, necə ki Peyğəməzən bir hədisə buyurub ki, əgər Allahdan başqasına yəni səcdə edilmək əmr olsaydı, mən əmr edərdim ki, yəni qadınlar öz əllərinə yəni səcdə etsinlər. Bir hədis əfirimizmirə vətil və Şəhxbandın bu həccini şəhləşdirib. Yəni şək şey yoxdur ki, yəni bütün bunlar hamısını göstərir ki, yəni qadın artıq yəni öz əri, ə, atası, ana sevirlə çıxandan sonra onun tam səlahiyyəti necə deyirlər, ərinin öhdəsinə keçir. Yəni onun öz atanı evindən tam əlaqəsi kəsilir. O artıq həmin qadın yəni tam ərinin məsuliyyətində olur. Lakin o barədə həccislər var ki, qadın tam məsuliyyət öz üzərinə keçir və o da yeganə bu onun ərinə itaat et etmək o şeylərdə ki, hansı şeylərdə ki, yəni əri ona asiliyə əmr eləmişsə, yəni asiliyə əmr eləsə, yəni qadın ona itaat eləmir, ancaq başqa hallarda isə qadın öz ərinə itaat edir. Və bütün yəni və onun da yeganə necə deyirlər, çıxış yolu da, yəni Allahın qəzəbinə düşsərlə onun çıxış yolu da onun yeganə yolu, yəni öz ərinə yəni itaat eləməsi, hətta ondan razı olsun. Biz burada o demək deyil ki, yəni ki, e, qadınlar haqsızdır və ya da ki, kişilər daimən haqlıdır, yox, əslində, hərdən elə olur ki, görürsən ki, yəni kişi də yəni, e, haqsızlıq eləyir, kişi də haqsızlıq eləyir, hətta ola bilər ki, yəni kişinin yəni zəifliyidir ki, yəni, imanın zəiflidir ki, sözdə görürsən ki, başına gələn problemin nədənsə, Gəlir və ə, gəlir və özünün bütün hissini çalışır evdə sorusun. Çünki yəni, bilir ki, qadın yəni, zəif məxluqdur, yəni, öz evindədir, başqa elə çıxmır. Hissin onun üzərindir bu da həqiqtən də yəni, salih kişilərin sifətindən deyil. Salih kişilərin sifətindən deyil. Bu ayə və hədis onu göstərir ki, umumiyyətlə, qadın çalışmalı salih olsun. Çünki həqiqtən də yəni, salih zövcə dünyanın nemətlərindən qansıq edən insan ki, خيرُ متاعِ الدنيا زوجةٌ صالحةٌ. Yəni dünyanın ən gözəl nemətləri, e, ləzzət halısı nemətləri, yəni salıhə zəvcə. Yəni salıhə zəvcədə odur ki, yəni ərinə itinat edən, Allahın və Rasul əmrlərini yerinə yetirən və təşəvvləyin ki, məsələn, əgər insanın e, hər hansı bir insana Allah Subhanahu taala salıhə zəvcə qismət e, eləsə, yəni o insan elə bir şey bütün həyatının yəni e, ən xoşbaxt insan sahibi. Yəni bəqmer ki, onun yəni ola Ə, ə, evindən kənarda, əgər ticarət zərfat işində gücündə ola bilər başının narazılığı gəlsin və hətta ki, ticarətində onun, yəni necə deyirlər, e, ziyanə olsun, və ya işində nəsa alınmasın, işində qanqarası olsun və ya da ki, ola bilər ki, məsələn, e, az qazanandır, yəni çox qazanmaq, yəni gücü çatmır, yəni ticarətçi döyür. yalnız və yalnız, yəni maaşa baxır, aylıq maaşa baxır, başqa yerdən gəlir yoxdur. Yəni buna baxmayaraq bu çətinli e, hallardan, insan o, yəni başında olan qəmlərdən, kədərlərdən insan evə gəlir və salih zövqcəsi artıq ona bütün o dərdləri unutturur. Yəni bu, yəni da, xoşbə, kişi də öz xoşbətnliyini bunda hiss edir ki, yəni həmən insan da dərhal, yəni işindən, gündən, yəni çalışır ki, yəni bir tərəf bir şey olsun, tez işi qutasın, vaxtını səsinsin, getsin evinə, ailəsinə. Çünki yəni özünün ailəsinin yanında çox yaxşı hiss edir. Amma əksin olaraqsa, əksin olaraqsa, əgər zövcə salih olmazsa və əksinə, ki, nəqər var dövləti olarsa, tan ki, ki, yaxşı, ticarətcisə və yaxşı pulu imkanı varsa, yəni, baxmayaraq ki, yəni, o qədər imkanı varsa, evə gələndə, əgər zövcəsi salih zövcələrdən deyilsə, onun çöldə qazandıqları, bütün naliyyətləri evdə həmən onu yollaşıb, bir anlığı elə bir əyəq altına atır. Yəni, o bütün çöldə keçirdiyi semizləri, fərəhləri gəlib evdə, yəni yoldaşı onun bütün ayaq altını alır. Yəni o həmin insan da, yəni əgər əgər ona baxsan, görəsən ki o insan yəni çöldə olduğu müddətdə, yəni istiyi ki nə qədər vaxt uzanırsan, tək evi bir o qədər gec gecirsən. Yəni, evə getməsi niyə görə gedəcək yenə orqan müvahissələri, qan qaracılığı, baş ağrısı, Yəni şad zəniyə görə, yəni ki, e, Allah xan təla qadınları, yəni şəki ilə, yəni sakitliyi adlandırıb, çünki yəni, kişi yəni öz e, gərgin həyatını, yəni qadının üzəmində sakit yaşayır. Amca bu cür, əgər zöldə də salih olmayandaysa, insan deyir, əgər çöldə onun əsəbləri sakit olursa, evdə yenə şorlanır. Ona görə də həqiqətən də, yəni Peygəmbər bildiyi yəni, dünyanın ən gözəl nemətləri salih zöldədir. Çünki salih zöldə, salih zöldə ikəndə İnsanlara bütün dəydi, onda kişiyə bütün çöldə başına gələn dəhdlər ondur. Əgər bunun əksisi olsa, əksi olsa, yəni insan e, kişi evə gələndə istıraplar keçir, çətinliklər keçir və Allah Subhanahu taala dolayısı ilə Allah Subhanahu inşallah həm yəni sağalır, öz eksikliyini təsdiq Yəni bu hədisdə yəni faydalarla faydalanan biri odur ki, yəni qadının özünə itaat etməli, və onun itaatindən də biri odur ki, əgər e, qadını kişi yatağını çağırarsa ən yəni, qadın ondan ən yəni, üz döndənməli, düzəgər yəni, üzülü səbəblər yoxdursa, yüz döndərməli və qadın bilməlidir ki, yəni ərinə ə, bu yüz döndərməyi, ərinə, ərinə yəni baxmamağı, ərin çağırışına cavab verməməsi o həmin qadının mələklərin dilindən lənətmə, lənət lənət, lənət olmasın gətir çıxadır və başqa rivayet deyil, rivayet isə yəni həmin qadının Allah Subhanahu taala qəzəbinə düşsərl olması göstərir ki, yəni Allah Subhanahu falan həmin qadına qəşəbi davam edər ta ki, yəni qadın əri qadına razı olana qədər. Və ikinci hədisimiz yenə də Abu Hurayra rədiullahi rəhimi olan hədisdir ki, buyurur ki, "Ən-Nərasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qald, "Lə yəḥillu lilmurāti an yattaṣima wa yuzawwijah shāhidun illā bi-ihni, və lā ta'dən fī Yəni Abu Hurayra rədiullahi buyurdu ki, Peygamber Əsasın dedir ki, bir qadın halal olmaz ki, yəni onun əri görə-görə oruç tutsun ə, və orucu tutmalıdan ötərək öz ərdən icazə olmalıdır və deyir, ə, qadın öz ərinin evinə icazə vermək bu kəsdirə ki, o zaman ki, əri o əmən, o insanlara icazə verir. Yəni, qadın öz ərinin evinə başqa adamları bıraxmalı deyil, yəni ərinin icazəsi olmadan bıraxmalıdır. Bu da, yəni, Buxarın üçün ittifak elədiyik hədisdir. Hədis yenə də, yəni, ə, necə deyirlər, kişilərin qadın üzərində olan haqlarının dinli göstərir. Necə, haqlardan biri de o da ki, yəni qadın e, kişinin gördüyü halda, yəni kişinin olduğu halda, yəni, evdə olduğu halda oruç tut tutmalı deyil və oruç sahanda özəlini cədranmalıdır. Zahirən bu həzif sonu göstərir ki, bu fərz və nafilə olacağına dair. Bizi Oruca yox ki, yəni Ramazanda fərz olunur, çünki Ramazanda hamı oruz tutur qadınla kişilə. Yəni bu e, nafili orucu bir də yəni, fərz oruclarının qəzasına aid edilir. Yəni tam ki, insan, yəni qadın əgər Ramazandan, Ramazanda 10 gün qəzası varsa, hansısa xəstəliyindən və səhəm qəzası varsa və onu ondan sonraki ayda tutmaq istəyir və o, öbür vaxtda tutmaq istəyəndə həmən qəzaları hökmən ərdindən icazama çünki, yəni, niyə görə icazama çünki qadın, kişi məsələ üçün ola bilər Yəni bayırdan nəsa özündə başqa bir şey görsün özündə məsələn eşqəvət hissəsi edəsin və gəlib qal kişi öz şəhvətini söndürmə. Amma gəlib məsələn qadını oruc görəndə tamamilə əldən üzürüb e, necə deyələ qodə yəni kişiyə pis təsir elə. Amma e, qadının öz əlindən icazə alması üçün oruç tutanda, naftı oruclarını e, tutanda ərinə icazə alması bu da sünnəyə uyğundur. Çünki yəni, o ərindən icaz alanda, bəs filan günü oluşturmaq istəyəm, günü oluşturmaq istəyəm artıq onda da yəni, kişi özü təbər olacaq ki, qadın oruzu və ətəmətlə aydındır. Və həmçində başqa haqlarından biri də, yəni kişinin ə, başqa qadın üzrəndə haqlarından biri də odur ki, qadın ə, öz ərindən evinə ə, xoşu gəlməyən ə, qadın, insanları bıraxmalı deyil. Yəni, qadın kimi evinə bıraxırsa, ərinin o şeylərdən xəbəri olmalıdır, o şeylərdən xəbəri olmalıdır. Və burada da, Hüsemi Rəhmələ idi ki, burada izin, ilki növü var, iznin bir izin odur ki, yəni qaşı kişi bilir ki, onun evinə gələndə onun qohum əqrəbəsidir. Yəni bu adi, yəni qonşulardıq, qohum əqrəbəsidir ki, yəni bu adi, təbii ki, yəni kişinin razılığı bu barədə və ikinci də yəni razı kişinin razılığı odur ki, kişi deməli ki, franşizəsini buraxmağın, franşizəsini buraxma. Məsələn, əgər kişi bilisə ki, falan qonşusu vəfatı falan qohum əqrəbəsi istəyir, oğlan tərəfin istəyir, qız tərəfin Hətta qayınanası olsa belə, hətta öz anası olsa da bir nəfər fərqi yoxdur. Əgər kişi şey məcburca buraxmaman istəməsə, qadın həmin insanları evə buraxmalıdır. Bu, yəni kişinin onun üzərində olan haqqıdır. Çünki bəzi hallarda görürük ki, məsələn, yəni ər arasında da, yəni görürsən ki, hərdən qayınana da, yəni kitən tələb edir, oğlanın anası istəyir, qızın anası və baxın, əgər oğlan ağlıq, yəni fərqi içsə, yəni E, biləndirsə, əhv məsləhət olsa, yəni, qadınla deməli ki, filan kəsi bıraqma və yaxud da filan kəsi bıraqma Həmsində qonuşularla, əgər bilsə ki, hansı da fitnəkardır və yaxud ki, əxlaqsızdır və yaxud da nədəsə, kişi öz qadınla, yəni qadağın edib həmən insanın evinə bıraqılmasına Bu da yəni qadının e, kişi üzərində olan haqqlarından biridir. Və bu hədisdə e, faydaların faydalarından biridir. E, e, faydalan bir odur ki, yəni müəllif bu hədisi gətirməklə e, kişinin qadın üzərində olan iki haqqını da bildirir. Və haqla, o, o haqqlardan biri odur ki, Yəni kişi özü, yəni evdə olduğu vaxtı qadın əhrimə icazə almalıdır hansı bir oruz tutmadan ötəri, yəni istə vaftil oruzun istəyə hanssa, yəni fərziyin qəzasını tutmaqdan ötəri qadın öz əhrimən icazə almalıdır. Ən ikinci biri də odur ki, yəni qadın əlindən icazəsi, izni olmadan evə başqa adam buraxmalı deyil, başqa adam buraxmalı və ya da ki, qadını xoşagəlməyən əqdən xoş gəlməyən insanları başmaldı, çünki bu barədə də yəni keçən dərsdə danışmırıqsa ki, yəni Qaldışreh yəni məşhur qıssası var, yəni bir qadın evlənmə qıssası və orada da yəni onlar evlənən vaxtı, yəni artıq gecə Qaldışreh yəni öz qadınına yaxınlaşmağa işləyəndə, yəni qadını qoyub və onunla başa danışmağa və orada danışığın əsnasında isə qaldım ona bildirişi. Bəs mən ya da damam bu eldə, obada yadam. Mən bilmirəm sən hansı onşundan xoşun gəlir, kimi istəmişsən evə gəlsin, kimi istəyirsən, kimi üçün qapını açım, kimi üçün qapını alsın, kimi buraxım, kimi buraxmayım. Və hətta ki mən bilmirəm sən nə xoşluq isən, necə xoşluq isən, hansı geyim poşun, hansı yeməy xoşluq isən, nəyi pişirim, nəyi pişirməyim? Və bu da həqiqətən də, yəni qışda məşhurdır sadır. Ə, və biz dəhslərin birində onu tam danışmışıq və bu da onu göstərək ki, bu qadın həqiqdən çox fəqih qadın, yəni ağıllı qadınlardan idi ki yəni onun öz ərinə bu cür yəni, danışması Yəni, toy gecəsində yəni, hələ heç bir şey olmamışsan əvvəl bu cür öz ərinə xatırlamağı və qadının ağlığına, dərəkəsində dələt edir ki və nəhayətdə biz gördük ki, onlar yəni 20 ildə qadır şürək edir ki, biz artıq yəni 20 ildən yuxarı yaşadıq və heç vaxtdir aramızda heç bir söz-söhbət olmalıdır. Yalnız bir də dəfə aramızda marazılıq oldu, orada dedik ki, haqqsız mən idim, yəni mən qadına bir üzülmə eləmişdim. Məhzəndə, yəni bu cür ağıllı qadın görürsən ki, yəni ağılla hərəkət edəndə, yəni ilk gündən, yəni ilk gündən öz qadının əlinin haqqlarını, yəni ödəməsi, onun haqqlarını bilib yerinə yetirməsindən irəli gəlmə şansı ki, yəni bu gündə yəni bəzi ailələrdə, yəni analar öz düzlarına bu cür tərbiyə vermirlər. Yəni ki, yeri gələndə görürsən ki, bəzi hallarda, yəni ana deyişi, sənə bir söz, sözsən, ikisini qaytar sən, bütünsən dördün qaytar. Bu da axı da aparıb, yəni, narazılığa necə deyərlə, fənzim həssəbulü ki, qadının sındırmağına gətirib çaldır. Sındırmaq nədir? Onun boşamağıdır. Ona görə də, yəni, ana da öz qızına çalışmalıdır. Çalışmalı ki, İslam tərbiyəsi versin, yəni, evləməmişsən qabaq, e, necə deyərlər, ana öz qızına və onun ərimin onun üzərində olan hüquqlarını öyrətməli, bilməli ki, məqsəf nəhayət, yəni əri evə keçəndə, yad evə keçəndə artıq o hüquqları bilib, yəni yerinə yetirməyə çalışsın. Və üçüncü hədisdə müəllif rəhməhullah, yəni İbn Ömar rəziyallahu anh-ın gətirir ki, buyurur ki, kullukum ra'in yeah. və kullukum məs'ulun an ra'iyyatihi və və əmiru ra'in və rəculu ra'in alə əhli beytihi والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته yani müttahikun alayh Peygamberəsəlsəlmün İbnə və rəziyallahu və rə rə yəni, İbn həsində buyurur ki hər bir şəsiniz yəni necə deyirlər ra'in bu əşində yəni çoban deməyidi çünki nə barədə? Yəni ki ra'in bu da rəhayət edəndir demək, yəni ki hər bir insanın əlin altında onun rəhayəti var. Yəni, bu da rayiyyət o deməkdir ki, ola bilər ki, yəni, dövlət başçıdır, əlin altındakilərin haqqında o sorumlu olacaq. Sobandısa, oyunlar haqqında sorumlu olacaq. Müdürdürsə, əlin altın işçilər haqqında sorumlu olacaq. Atadırsa, öz uşaqlarından, ə, arvadından sorumlu olacaq. Qadınsa, öz əlin evindən, öz uşaqlarından sorumlu olacaq. Və bu barədə də yəni, hər bir insan məsuliyyətlidir və hər bir insan da öz məsuliyyəti çərçəsində yəni, sorumlu olacaq. Bu hədisə də Peynəlisən ki, hər bir kəsin səni ə, rayiyyət edənsiniz, yəni rayiyyət olunansınız və hər bir kəsin, yəni öz ə, rayiyyət haqqında sorusulacaq və deyir ə, kişi öz ailəsində ailəsindən sorumlu olacaq və qadın öz əlinin evindən və uşaqlarından sorumlu olacaq və hər bir kəs sorumlusunuz və hər bir kəs Yəni öz e, rəayətiniz əlində, o əlinizin altında olanlar barədəsində, yəni məsuliyyət olacaqsınız. Yəni, burada peyğəmbər (s.ə.s) yəni bildirir ki, yəni ümumiyyətlə hər bir kəs, hər bir insanın yəni məsuliyyəti var. Çünki hər insan ə e, fikirləşirəm mən evə deyirəm ki mənim heç bir məsuliyyətim yoxdur, nəyim yoxdur. Hətta insan subay olduğumdan belə sorumlu olam. Çünki insan subay olundada fərqi yoxdur. Onun boyunda məsuliyyət var. Ola bilər onun məsuliyyəti onun bacısı, qızı, bacısıdır və ya daşı ondan balaca qardaşıdır və ya da ki qoca ana atasıdır. Yəni hər bir alda, hər bir alda yəni insan bu dünyada məsuliyyəti var və peyğəmbər axısından bildirir ki, yəni hər bir insan da yəni öz məsuliyyətinin çərçivəsindən ondan sorumlu olacaq. Yəni heç vaxtı gəlib səndən, yəni sənin müzakirələr, əgər sən dövlətin rəhbəri deyilsənsə, hər an səbirli, çalışmaysansa, səndən heç vaxtı o şeylər haqqında soruşulmayacaq. Məsələn, bu gün səndən nə üçün İyzid öldürdü, şeyli, nə üçün belə oldu, nə üçün belə olmadınsan soruşulmayacaqsan. Nə üçün Cəbrail Qurani gətirdi, Məhəmmədə verdi, Hüseynə Əliyə vermədi? Nə üçün Əbu Bəkir, Əli Bunlar haqqında heç kim sorumlu olmayacaq. Çünki bu, yəni bu ölkətlərdir ki, yəni bu gün, yəni, insanlar arasında, yəni geniş bir, deyirlər, araxılar yə, arasında, yəni geniş, bir, yəni şeyə-şeyə bu ölkələr öz dinlərinin əsas strukturunun üzərində qurulur. Nəson belədir, onun üçün yüzdün üçün, albəki keçdi, ömür keçməli, əli keçməli. Yəni onlar bir ümmət idi gəlib keçdilər. Yəni onlar axırda heç vaxt sorumlu olmayacaqsan. Çünki sənin, ey insan, sənin qəbrdə cavab veriləcəyin, səndən solusa suallar bilirsən. Qiyamət üçün səndən sorulacaq suallar bilir hansı suallar səndən soruşulacaq. Bu dünyada elə gün aməlləri, qiyamət hamısı ham aydındır. Səndən heç kim gəlib soruşmayacaq ki, ey falan kəs, nə üçün 1400-cü il əvvəl, yəni Kərbəlada yezdin qoşunları Hüseyni öldürdü? Sən axı bu ağlсызlıq səndən o kim soruşuna? Yəni bu həqiqətən yəni deyirlər mətləni deyirlər, ə ağıldan deyir ki, düzgün deyir ki, səndən xəbər olmadan heç illər və şeylər gəlsən soruşa. ki Sənin heçsinizi deyirlər, heç bir vəzifən yox, hükumətdə vəzifən yox, nəyən yox, səndən başqa-başqa, sənə adəmin şeyləsi olsunlar. Şəhk yoxdur insandan soruşulacaq suallar, yəni onun elədikləri, töhrətdikləri və yaxud da onun məsuliyyəti olduğu şeylər haqqında soruşulacaq. Hansı ki, əgər ailədirsə, nə deyirlər, ailə başlısa, öz uşaqlarından, zövcdəsindən soruşulacaq. Əgər qadındırsa, qadın öz ərin, ərin evindən, onun uşaqlarının tərbiyəsindən soruşulacaq. Əgər çobansa, çobanın qoyunların haqqında sorğu olacaq. Yəni hər bir kəsin, yəni öz zirayəti altında olduğu şeylər haqqında soruşulsa ki, bunu da yəni peyğəmbər şəxsləm bunu bildirir və burada da imam Nevevalə rahmehullah bu hədisi bu bölmədə gətirmədi. Həqiqi məqsəd odur ki, yəni qadının, necə deyilir, kişinin qadın üzərində haqqlarından biri də qadının öz əri növbə baxmasıdır. Yəni nə barədə baxmasıdır? Yəni qadın öz ərindən xəbərsiz evdən heçnə kiməs heçnə verə bilməz. Heç nə aparıb sata bilməz Heç nə tulluya bilməz necə deyirlər, Heç nəyi gizlədə bilməz Və ya da aparıb cədəsiz hədiyə verəməz sata bilməz Yəni o qadın o kişinin məsuliyyətindədir Və o qadın da Allah Əsbəndə buyur ki Həfətul ilğib Həzir Allah. Yəni qadın da kişi olma, evdə olmadığı halda tam onun izi deyirlər, qeybi olduğu halda, qeybdə olduğu halda onun, yəni onun malına, izi deyə, uşaqlarına tam, yəni əminə manasıq eləmədi, qormaldı. Yəni ki, qadın əgər görsə ki, əhli evdə yoxsa, uşaqların tərbiyəsinə baxmır. Və ya da görsə əhli evdə yoxdur, götürür məsəlisə, onun malına istifadə eləyir, bilə bilər istifadə də artı götürnəyisə tullu, nəisə sındı. Digəyəm səhri evdə yoxdur. Gəlsə deyirəm ki, əlimdən tükətan oldu. Bunlar hamisidir. Bunlar hamısı, yəni kişinin qadın üzərində olan haqqlarıdır ki, Peyğəmbərsəm onda bu hədisə buyurub ki, qiyamət günü qadın bu şeylər haqqında məsuliyyət olacaq. Qiyamət günü qadın bu şeylər haqqında məsul. Xüsusən də bu günlərdə görürük ki, məsəl üçün, yəni hətta müsəlman aləmində belə şeylər var ki, əsən ciməcibiləri vaxtda görürsən ki, axırda nə isə qalırsa, qadın onu yüklə aparıb tullayır. Axı yəni ya, bunu görən kişi də qəzəblənə bilər. Çünki o kişi o ruzunu evə gətirməkdən ötəri şəkilsiz ki, əziyyət çəkimə səy edib və qadını da bu cür eləmək də düz deyil. Çünki yəni umiyyətlə, yəni əgər əldən qalan yeməyi qatı nəcis bunu tutmaq düz deyil. Hətta əlindən yerə küçsə belə, çünki mən buyurub ki, sizdən, əlinizdən yerə bir loxma düşsə, əgər bazarın sonu, yəni təmizli gözüyəm, əgər bazarınızsa heyvan ovza verin. Yəni, bir halda israf olmasın. Çünki e, e, e, hərdən görsən ki, insan əlində nəsə düşürsə yerə, yer də təmiz, evin içidir. Görürsən ki, aparıb toplayırlar onu. Ola bilər həmin şey dəyəlidir ki, şey olsun, dəyərsiz də fərqi yoxdur. Hər nəsə Allahın verdiği ruzudur. Çünki Ayşə rəziyallahu bir də Peyğəmbərsəvənin evində, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonra baxdı ki, yəni oturduqları yerdə, yəni tikə tikə qırınmış yeməyin qırıntıları var və dedi Yə, Ayşə, yəni bunları yığın. Mən qorxuram ki, Allah sənin bu xırda şeylərlə elini bələykətin aparar, yəni əyimin bələykətin aparar. Həqiqətə görəsən ki, yəni qadın fikri gəlmir. Deyək ki, balaca-balaca şeylər nə olacaq ona. Və vaxtı biraz qaldı. Bir bunu kim yeyəcək? Ki? Bu da həqiqətən nədir? Həmen oğlunun bəhəkəti itməsindən, səbəb olmaqdan gətirib çıxarır ki deyərlər ki, təyim salam Məriyyə yəni də buyurub ki, axırda qabı yəni sünnət elin, yəni qabı təmiz tamidindir çünki heç bir sizdən heçmiz bilmirik ki, bəlkə onun hərəsindədir, aydındır bu baxımdan da yəni qadın öz əlinin evində olan bütün şeylərə görə tam məsuliyyət daşıyır və buna görə də yəni qiyamət günü cavab verəcək. Çünki ola bilər, o əlinin bu dünyada Allahsın. Məsələn, tam ki e, pulunu icazəsi dağıtsın və ya da ki, keçsin nə salsın çünki bahalmışam ki, nəyisə sındırsın, nə etsin, o bu gündə Allahda bilər onu. Heç ki, şey problemi yoxdur. Ancaq qiyamət üçün olacaq, qiyamət üçün qadın öz ərin haqlarını tam indəliyinə kimi də olsa, yəni sorumlu olacaq. Və Hüseyinə Rəhmələ deyir ki, əgər e, kişi öz qadının haqqını vermirsə, qadın haqqını kəsirsə, onda qadın da haradasa öz ərin haqlarını kəsə bilər. Yəni, o, nə qədər ki, onun haqqsızlığı eləyibsə, haqqını ödəmirsə, Əgər e, da öz əlin haqqını o qədər neynə edə bilər. Dəlil də gətirir ki, Allahu sən quran çəndə bu şey, sizə kimsə təcavüz eləsə, həddini aşsa, siz onu ona onun misli qədər eləyin. Yəni, bu da onu göstərir ki, e, Qadın, əgər kişi öz qadın haqqını ödəmirsə, onun misli qədər də qadın öz əlim haqqını ödəməyə bilər. Həmçində ayənin Hüseyinələrin bu ayəyəni gətirir ki, Və ən əqibdun fəəqqü fəqqü mitlə uqibdun əgər bir şey sizin bir şey olsa, yəni siz nə sələsə, onun misli qədər ona çalışmalıdır. Yəni ki, onun misli qədər. Yox, əgər qadın yenə əgər ə, kişinin onun haqqını verməsinə baxmayaraq, qadın əgər öz ərim haqqını tam ödəyirsə, bax qiyamət günü isə elə deyirlər, e, kişi öz qadının haqqını vermədiyin ötəri qiyamət günü məsuliyyət olacaq və bu hadis yani faydalardan ibarət bir faydalandır o ki, yani bu dünyada əgər insan Allah Subhanahu bu dünyada yaradıbsa, onu hidayət elibsə, Allah Subhanahu ona, yani hansısa necə deyirlər vəzifə veribsə, dövlət başçısı veribsə və hətta ki müsəlmanların hansısa malının üzərində ona rəhbərlik veribsə və hətta ki onu ə, hansısa necə deyirlər qoyunun üzərində məsuliyyət edibsə və hətta ki ə, qadın ərə gedibsə və hətta kişi evlənibsə Yəni, bütün bunlar hamısı məsuliyyətinin artılması deməkdir ki və hər bir insan da bilməlidir ki, onun e, məsuliyyəti çərçifəsində, qıyamət günü e, o məsuliyyəti çərçifəsində də sorumlu olacaq və ona görə hər bir insan çalışmalı ki, onun bu oyunu üçün haqları yerinə yetirilsin və xüsusən də biz bu günlərdə görürük ki, İzədə gəllər, hər kəndə vəzifə və yaxud da nəsə görgü çox fitnə şeydir Yəni, bunu ümumiyyətlə Peyğambər s.ə.q. öz vaxtında da Yəni, Abun Musa Əşəli kimi, Abuzər kimi sahabələr Peyğambər s.ə.q. nəsə iş istəyəndə, vəzifə istəyəndə Və ins.ə.q. yəni, deyərdik ki Yəni, biz bu işi istəməyənə gecməlik Həmsin də Abuzər istəyəndə, deyə Rasullah Peyğəmbərdən işsəni fəyənsəndir ki Yabuzər inni araqa daifəm yani, Mən sənəni zəif görəm yani, Bütün bunlar onu göstərir ki Ümumiyyətlə şəriyyətdə Vəşrə E, Rəhbərlik, yəni nə? bunlar hamısı, bu tür şeylər işləmək şəriyyətlə qadağandır Çünki e, Peygamist hanım buyurur ki, əgər sən bir işi özün tələb eləsən Hansa bir vəzifət can atmağı özün tələb eləsən Sən deyil, buna görə deyil, bu e, külfə iləyik Sən artıq özün buna görə cavab edirsən Bütün yükü öz bu daşımış olsan deyil, Yox, əgər sən istəmədən səni seçsələr, onda deyil, o uyini tələk Sən ona görə kömək olmazsan ən yəni, əgər insan özü hər şey can atırsa, mən olum, mən seçilin, mən eləyim, mən eləyim. Yəni özü özünü seçməyə can atırsa, bu artıq insan yüklənir. Yox əgər onu özü istəmədən insanlar seçsəsə, artıq yəni o idarəsi nə olar? İdarəsi onun üçün rahatsız olar. Həmişə də bu gündəlik görülür ki, yəni müsəlmanların hüquqları tapdalanır. Yəni e, bil bilərəkdən də, bilmərəkdən də, yəni zahirən olur ki, yəni bilərəkdən hüquqlar tapdalanır və özləri də yəni, hiss edə əmin yəni, müsəlmən bilməlidir ki, yəni onun borcu səbir eləməkdir. Çünki ani yəni, heç kim yəni deməz ki, mən haqqımı tələb edəmirəm. Yəni bunu onun gücü ilə çatmır. Yəni, Ona görə peyğəmbərəsən buyuranda ki, şeyəkunə istiraten, istirad oldu ki, yəni müsəlmənlərin bir şeyləri var, ancaq hakim onu tək mənimdir. Əfəlinsən e buyuranda ki, yəni belə bir hal olacaq ki, vaxt gələcək ki, misalmanların bir şeydə haqqı olan zaman, yəni hakim olanı tək mənim seyir. Bugün də biz görürük ki, həqiqdən də misalman torpaqlarının, e, misalman dövlətlərinin yəni kasıb alda yaşamaqla səbəbdə həqiqdən də onların hakimlərindən etdiyi zülümdür ki, baxımdan da görürsən ki, həmən misalman dövlətlərində aclıqlar, kasıblar, dilənsili, xəstəyirlər çoxalır. Əfqımdan pensiyon deyəndə ki, belə bir hal olacaq, sahibə digarısı, bəs biz nəyin yaş? Yəni qlunc qaldıraq onu, oyunla tövhə, neyin pensiya dedi, xeyr. Öz borcun, olanı verin. Yəni bax mən ki sənə dilm eləyirəm, məğlub olursan, incidir. Yenə də səndən əgər haqq istəyirsə, yəni sənin ona qarşı olan borcu ver, və öz borcu deyir Allah Subhanahu tənə. Yəni, Allah Subhanahu tənə deyəndə Semeramoliz budi istəy iki mənası var. Birinci odur ki, qiyamət günü istəyəndə yara bilməyim haqqımı qiyamət günü ver və ikinci odur ki, bu dünyada da onun hidayətsin, çünki e, o insan hidayət olsun. Yəni hər bir halda, hər bir halda zümkarlıqlar olur və ona görə Məslimanın, yəni, borcu Məslimanın borcu, haqq da oldu danışmaq deyil ki, mənim haqqımı oldu. ki, bunlar heç biri həqiqətə, bunlar heç bir mahiyyəti də yoxdur, heç bir faydası da yoxdur. Yalnız yalnız fitnədən başqa. Amma sənin sən dua eləməyin, haqqlıq qiyamət günü istəməyin, Sən e, hərdən elə bilirsən ki, məsələn, sənin e, kimisə üzərində, kimisə nə zülm elib çaxqın varsa, tam kimisə nə mağlubu tapda alıb, yəni mağlubu əlindən alıb. O, sənin mal zülm elib sənə, amma sən ona e, həddindən atıq sövüşlər sövmək, onun arvadına, uşağına, nəslinə, batışına, anasına tən eləmək, bizdə edək artıq artıq artı, artı, sözlər demək, pis sövüşlər demək, onlar haqqında olmayan fahişəliyi, günahları yəmək, böhtanları yəmək, bunlar hansı zülümdür. Və sən elinmək ki, qiyamət günü, əgər kimsə sənin nefti yibsə, qazı, toku elib, səni yibsə, sən haqqın başından açıb keçir və qiyamət günü, haqq mizan tərəsidir, sən ondan haqqı tələb eləyəndə və sənin dediklərini də yazılıb, sənin elədiyilərini də yazılıb, sənin danışdıqlarını da yazılıb və onlar da üzə çanda, Allah ömrək ki, kim kimi zülüm eləyib, sən yoxsa o sənə Yəni, ona görə ki, insan çalışmalıdır, yəni zülümdən en ən yüksəy tərizlə qaçsın, yəni zülmə düşməsin. Çünki zülm həqiqətən də yəni qiyamət gününün zülmətlərdir. Sonrakı da 4-cü hədisdə Ən Əbi və Əli ibn Əli rəziyallahu anh həccəni ki, Ən-Nərasulullah sallallahu əleyhi və səlləm rəculu zəvcətəhu liha cədhəhi, fəltəti və in kənat ələttənnur." Rəvâtil midə və nəşə Yəni 4-cü də ə, Talq ibn Əli radiyallahu anh-əhsidi ki, qoyur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dedi ki, əgər bir kişi öz qadınını, yəni kişinin ehtiyacı var, yəni ki, burada da ehtiyac mənası arilmədir ki, e, ehtiyac hər bir şahiti istə, yəni yataq olsun, istəyirsə məsələn nə bir problem olsun, tam ki E, kişi deməsən evdə oturubsa, qadını çağırsa, nə isə kömək eləməyə, nə isə gətirməyə dən ötəri, yəni burada hərcət, yəni ehtiyacdır. Bəzi alimlər isə deyir ki, bu bir hərcətdir, yalnız və yalnız yatağıdır. Yəni e, o, yəni kişinin ehtiyacı, yəni qadını öz yatağına çağırmaqdır. E, Fərsan deyir ki, əgər bir kişi öz qadınını, yəni öz ehtiyacı, öz batından çağırsa, qadın ona hökman gəlməlidir. Hətta deyir, e, tandır və yəni təndir deməyidir ki, hətta təndirin yanında olsa da belə, Yəni, burada Peyğəmbər Saçam bu həbsi gətirməkdə məqsəd odur ki, qadın öz ərinə tam kitab edəməlidir, hətta təndiri yanında olsa... Yəni, burada təndiri gətirməkdə məqsəd o demək deyək ki, təndiri yanında olsa gəlsin, baş ilə olsa gəlməlsin. Yəni, təndiri o deməkdir ki, yəni, qadın oraya çölə... Yəni, nə şey vurullar şey yəni o çörəyi qiymətdən nətarı hətta o çörəyi e, yanmağa səbəb olsa da belə o ərin yanə getməz onun çağırışan cavab verməz yəni ki bu haqqı da yəni müəllif rəhmətlə Əvvəz Hacıbəyov da qeyd eləmişdi ki yəni, qadının, e, kişinin öz, e, əri, e, qadının kişinin öz əri qadının kişinin öz yəni qadının üzərində olan haqlardan biri də ə, daha doğrusu qadının öz ailəsində olan haqlardan biri də odur ki, yəni qadını əgər əri çağırırsa, yəni kişi öz ə, qadını çağırırsa, qadın ona çağırışa cavab verməlidir, hətta təndir başında olsa belə, yəni burada fərq yoxdur. Yəni hər hansı bir halda olsa, yəni qadın öz ərinin çağırışına cavab verməlidir. باي 5 هجره ينادي ابو هريره رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد ان يسجد لأمرت المرة أن لامار تسجد لزوجها روات الترمذي وقال حديث حسن صحيح Yəni 4-cü hədis isə İmam Tirmizinin hədisidir ki, onu Şeyx Albani səhihləşdirir və bu hədisdə yenə yəni, Tirmizi rivayet etdiyi hədisdə ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, əgər deyim bir insana, başqa insana əmr etmək əmr etsəydim ki, bir insan Allahdan başqasına əmr etsin, məndir əmrləyirəm ki, qadınlar, yəni öz əllərinə, yəni səcdə etəsinlər. bu da onu göstərir ki, yəni qadının kişiyə olan yəni itiyətidir. Yəni, qadın işçi olan itayəti Allah və Rasulun itayətdən sonra olan itayətdir Çünki qadın öz ərin edindən çıxanda Artıq onun tam məsuliyyəti Yəni, ərinin örtəsinə keçir Onun tam, necə deyilər, tələbatın ödənməsi Onun giyiminin alınması, onun ruhsusunun alınması Tamamilə, yəni ərinin örtəsinə keçir Hətta qadın işləyib qazansa Belə qadın e, varlı olsa da Qadın imkanı olsa da belə Yəni, onun ehtiyaclarının ödənməsi Kim boyuna düşür? Öz Bu hadisdə necə deyirlər, e, qadının e, itayətinə, ərinə olan itayətinə bağlıdır ki, əri, e, əri qadınına Allaha axili əmr etmişsə, onda qadın tam olaraq özünə itayət eləməlidir. Hətta peyğəmbər sanc bu itayəti necə deyirlər, səcdə ilə bağlayıb ki, yəni səcdə də necə deyirlər, ibadətdən salır, yəni baxmayan ki, yəni ibadətdir, yenə də peyğəmbər buyurub ki, əgər mən digər e, başqa, Allahdan başqasına, yəni səcdə İctimai əmr edirdim, onda deyir qadını əmr edərdim ki, öz, yəni ərinə itaat eləsin. Yəni, demir peyğəmbər sən bu dedimi ki, əmr edədim ki, mənə itaat edirsən ki, amma deyir ki, Müsalmanın itayəti Allahdan sonra onun peyğəmbərinə olmalıdı. Amma buna baxmayaraqsa, yəni peyğəmbər səsələn, yəni qadının ərinə olan itayətini burada, yəni vəsqf edir, yəni təsvir edərək bildirir ki, yəni qadının tam itayəti, yəni onun öz ərinə olmalıdı. في 6 حديثه مسلمه هذا الاهان الحديث كي بيقول كي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه ماتت بزوج عنها راض دخلت الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن Ən yəni, altıncı əcsədə Ummü Sələmə radıyəllahu ənhə Cəhiliyyənin Ummü Sələmədə yəni Peyğəmbərsəhsəm Cürcəsinin üzücələrindən biridir və bu üzüşi dedi ki, hər hansı bir qadın ölsə və əri ondan razıdsa, həmin qadın dil cənnətə girəcək. Hədis İmam Tirmizi rəziyəllahu anhə buyurmuş ki, bu hədis yəni Həsən da qərib hədisi, nə yəni, qərib hədisdir. Və hədis də düzdür, mənasız şəhih olsa da, amma isnadında, yəni hədisin isnadında, yəni tanımayan insanlar var. Və baxın da ki, Şeyx Albaniyyə rəhməhullah, yəni bu hədisi zəifləşdirib. Amma hədis zəif olsa da, onun mənası nədir? Onun mənası şəhihdir. Çünki həqiqətən də, yəni qadının necə başqa rivayet edir ki, qadının cənnətə getdiyi yol öz ərin edindiyi yoldur. Aydındır? Yəni bu da onu göstərir ki, Yəni, qadın üçün cənnətə girmək əsas səbəblərindən biri öz cənnətə ihtiyat eləməkdir. Çünki bəyənsən bir İbn-Əmərin hədisində buyuruq ki, əgər qadın beş nəmazın qılsa, orucun tutsa, zəkədin beləsə, hədzin eləsə və ərinin hədisini eləyər, Cənnətin hansı qapısına olsa icazası var girmək, yəni cənnətin hansı qapısına istəsən, yəni cənnətə gəlir. Bu, səhif hədisdir və bu hədisin də, yəni İmam primizinin də gətirdiyi bu hədisin mənası səhidir, amma istinadı zəifdir. Ancaq deyilir ki, bu, yəni başqa hədislər var ki, yəni bu hədisi dəstək edir ki, yəni qadın əgər əronlar razı olarsa, o qadın artı cənnətə girməsinə olar yəni şərab ola. Yəni, bu o demək deyil ki, yəni ki, burada da kişinin razılığı, yəni necə deyirlər, e, hər e, necə deyirlər, hər, e, kişinin də razılığı bu da demək deyil. Burada yəni ağlılı, dini bilən, dərəkalı, yəni kişi nəzərəsindən. Çünki hər yerdən ki, görürsən ki e, kişi görürsən ki, e, öz qadınına taram şeylər əmr eləyir haram yaxınlaşmaq yolları əmrlidir ki, görüsən ki, e, qadın Allahdan qorxu deyir ki, bu haramdır, bu olmaz, olmaz, kişi ondan qəzəblənir. Bu qəzəbin əsəbində yeri yoxdur. Çünki o ona, yəni Allahın axşını nəmr eləyir. Amma həqiqətdə isə görə qadın o ərinə təb olsa o barədə kişi ona deyəmən sənə razıyam. Bu razılığın da isə razılığı yeri yoxdur bu haram razılıqdır. Hansı ki, yəni razıd olmalıdır Allahın və Rəsulun əmr etdikləri şəriətin çərçivəsində razı olmalı. Amma haram şeylərdə qadının ərinə razı, ərini, qadının ərin qadından və razı olması və ya da ki, qadın ərinə iqtihat eləməsi o şeylərdə ki Allah və Rasulü haram edir o şeylər həyətdə ona necə bilə, nə iqtihat edir ki, razılığa etəzər çünki razılık bir də iqtihat olmalıdır Allah və Peyğəmbərin qoyduğu yəni şəriyyətin çərçifəsində və 7-ci hədisi də yəni sonuncu hədisi ki Usam Əsəm ibn Zeyd radhiyallahu anh həcidə buyurur ki, qala mə taraqzu ba'd fitnatan hiya adr ala rical min nisa muttafaqun alayh. Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, məndir özümdən sonra özümdən sonra qadın fitnəsindən zərərli heç bir şey qoydurmayacaq kişilərdən ötəri qadın fitnəsindən zərərli heç bir şey qoyub getmədi. Bu hədisə buxarım içim hədisidir. Yəni hədis e, yəni o deməkdir ki, yəni bu fitnəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, qoyub getmir. Yəni sən mən bu fitnəni qoydum içim. Yəni mənasu demək yəni, deyil. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni mən artıq yəni mənim həlak olmağımla, mənim bu dünyadan yəni köçməyimlə mən artıq necə deyəl hədisdə gəlir ki, qıdı hədisinə başqa bir şeydə pensiya deyir ki, Allahumma hal balla Allahumma hal balla və artıq sahibə deyir: "Nəam, nə bəli, bəli" və alıb. Məsələn də ki, "Allahum məşəd, Allahum məşəd. tam bəyan eləyib, tam aydınlaşırıb. Çünki Pəyğəmbər deyir ki, mən özümdən sonra sizə iki şey qoyub gedirəm. Quran və bir də sünnə. Əgər onlardan tutsa, yəni heç yaxdı siz, yəni azmazsanız yəni ki, ə, başqa heç bir səhabə deyir ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər şey qoyub getdi. Hətta təharətə necə çıxmaq lazımdır, hətta insan deyir, öz ehtiyacını ödəməkdən ötəri, tədvinə çıxmalıdırsa, həmsə onu də öyrətdi. Yəni bu şəriət tam aydın bir şəriət, yəni orada heç bir incəliyə qalmır sad peyğəmbərsən bu elə ki, yəni, mən bütün şeirəni sizə başa salmaqla, yəni mən siz yəni o, o boyda hər şey aydın açılmaqla bərabər mən qadın fitnəsindən, pis fitnəyə görmədim ki, hansı ki o fitnə olaraq mənsüb idi. Yəni peyğəmbərsən var idi, bu fitnə də var idi. Və peyğəmbərsən ölüm getdi və o fitnə də var. Hətta bu gün də fitnə demə ki, həcini axdasan halı. Dolqusan biz əgər e, peyğəmbərlə vaxtda baxsaq, səhabələri vaxtda baxsaq, həsan əlbəttə e, ibn Ömərin həccə buyurub ki, e, Allahın e, qadınlarını, yəni ki, qadın qadınları, yəni məscidə getməkdən qadağan eləmir. Yəni gəlmək istəsə, getmək istəsə, onları apar məscidə. Valakin dedik ki, buyutuhun na xeyrun leh. Onda deyir onların evləri məsciddən dərslərdi. Və Peyğəmbə salsa, bu həbsi deyib və Ayşə Rədiyə Allah misə Peyğəmbə salsa, ölümdən sonra dedi ki Əgər Peyğəmbə salsa, bugün qadınların hallarını görsəkdir Ləməna'hunnə minəl məsəcid Onları meçiddən qadağan eyləyərdir Meçidə gəlməyə qadağan eylərdir Əgər bu Ayşə Rədiyə Allah misə yəni İslamın necə deyilər, iç İslamın yayan sahabələrin dövründə isə Ən əfşəl zamanədəsiz ki, ən gözəl əşir onların əşridir. O əşridə, o dövrdə idisə, bax gör bu gün insanlar nə gündə, bu gün qadınlar nə gündədir. bu hansı səbəbdən çıxır? E, Müslümanların, yəni öz dinlərinə uzaq düşməsinlər. Və xüsusən də dinə gələn insanlar da, yəni müsəlmanlar da, istər kişi, istər qadın öz dinlərinə də fikir vermirlər yəni istər bunun qadını olsun seçişi. O ümmiyyət qadın elə bir şey başını bağladı, qutardı getdi, amma qadın öz geyimlərində elə libas seçməlidir ki, şəffaf olmasın, görüncü olmasın, dar olmasın, o şey olmasın bucaq. Şey. Niyə görə? Hamsi tiplərini qarşılamadığını ötəri. Ancaq bu əgər bir insan əgər İslamı qəbul edibsə, Şirq ilə Rəbbini tanıyırsa, ona şəjdə edirsə, onun qoyduğu əmrləri tam yerinə yetirməlidir. Əgər məsəl bu gün ki, baş bağlamamaq və ya ki yalnızlar meclisdə gəlib baş bağlamamaq sonra gidib başa çımaq və ya görürsən ki e, necə deyirlər Avropa səhələ giyinib yalnız, yalnız baş bağlamamaq Bunlar həqiqətdə isə İslam, e, e, necə deyirlər, İslam giyimlərinə aid olan giyimlər deyil. Və müsəlman qadın xüsusən də, yəni giyim sesəndə, giyim paltları sesəndə İslamı uyğun giyim sesməlidir ki, yəni dar olmasın, şəffaq olmasın, məsəl üçün, görüntülü ağ olmasın və ya da ki, başqa-başqa cəlb edici olmasın, nə olmasın, cəlb edici paltı olmasın. Niyə görə, bütün bunlar hamısı, yəni qadının, necə deyirlər, işəriyyət bu cür şeylərlə qadını tam qoruyur. Ancaq bu, şəriyyət qadını bu cür qoruyur. Ancaq görsək ki, biz məsəlçün, o bəzi kafir dövlətlərin, ondan sonra qəlb dövlətlərin görür ki, onlar qadınları, yəni hürriyyəti, azadlığa çağırlar ki, həqiqətləsə onlar qadınları, necə deyərlər, heç bir neticə, e, necə deyərlər, onları tam ükşəyə edib, rüsva edməyə gətirib çağırlar. Çünki e, şəriyyət qadına libas buyurub, qadına özlərin evində, künc buyurub ki, onun ibarəti, ə məsciddən yaxşı ibadəti evində. Niyə görə? Yəni qadının tam necə, fitnədən uzaq düşməsindən öhdəyik. Yəni qadının tam fitnədən uzaq düşməsini təhri şəriət ona bütün yəni imkanları, şəraitləri yaradır. Ancaq qərb dövlətləri, kafir dövlətlərin görürük ki, onlar yəni qadını həqiqətə isə necə deyə görəm müsəlmanların qadın müsəlmanların yəni, qadınlarına yəni zülm etmələrinə ideyeli ilə Onlara məcburi başlarına necə deyirlər, çadıra, gindimə və qatı nə, nə isə, bunlar hamısı onlar, yəni boş yalandan iftiralar, iddialar, hansı ki onlar budur şeylərlə qadının hürriyyət azadılıyor. Qadınları tam heç bir neçəyə, heç bir şeyə gətirib çatmaqlarını istəyirək həqiqətdirsə, biz görürük ki, yəni onların öz qadınları öz itlərindən da aşağıdılar. Çünki onlar görürük ki, yəni o həmən kafir dövlətlər, görürük ki, öz itlərini elədikləri hürmətdə Öləndə gecəndə görür ki, var dövlətli İslərlə miras edirlər, pişilərlə miras edirlər Hansı göz qadınlarla mirasından Diz hissəsini də vermirlər Amma həqiqədə isə onlar yəni Danışanda Televiziyada, radioda danışanda, dünya səviyyəsində nə isə-nəsə görürsən ki, onlar qadın asablar, qadın hüququndan danışırlar. Həqiqət bunlar müsəlman qadınlarını çırpaqlaşdırıb, yəni özlərində istifadə etməsi üçün bu iddiyaları, bu çağırışları edirlər ki, Allah Subhanahu müsəlmanlar onların şəhrinə, ötnəsinə qorusun. Və müsəlmanlar da yəni bilməlidilər ki, yəni qadın daimən sitt nədir? Çünki necə deyirlər, bunu Allah Subhanahu quran sitnəli buyuranda ki zuynəli nəsbü şəhvat minə nisa və belə və qənafir minə zəhəb və lidə dünyanın nemətlərini buyuranda ki insanlara e, şəhvət hissləri sevdirildi, yəni gözəl göstərildi. Bu hissiyyətdən, yəni dünyanın nemətlərinin ən birincisini hubbə şəhvat minə nisa yəni qadınlara, şəhbət qadınlara dedir, deyilər ki, sevgi bunu, bu kitnəli birində zikirir ki həqiqətən də isə yəni, ən kitnəli şey deyilə qadınlardır ki hansı ki, yəni, Peyğəməsən buyurub ki yəni, sizdən əvvəl, yəni yahudilər yəni qadın kitnəsindən hələkə oldular qadın kitnəsindən hələkə oldular ki yəni bu gün də müsəlmanlar da yəni bu da kitnəyə düşmək dedilər yəni görürsən ki, ibadət əhlidir amma ki, cinadan çəkinmirlər və ya da ki, gözlərini haramdan çəkinmirlər, hansı düzdür ilk baxmaq haram olmasa da ki, əli radiyalan deyir ki ən birinci baxış, yəni adi baxış insanın baxışıdır, amma ikinci baxışıdır artıq, yəni sənin baxışın da şey, şeytanın baxışıdır Çünki e, alimlər deyir ki, e, baxmaq deyir zinanın elçisidir Yəni, insan ona görə də çalışmalıdır ki, haram şeylərə baxmasın ki Çünki insan ona baxmaqla necə deyərlər, e, tədilisən fitnəyə deyiləncəyi şey düşür Fitnəyə də düşür ki, baxmaqla insan çalışmalıdır, gözünü haramdan qorusun Yəni, gözünü haramdan qorusun o demək ki, yalnız ve yalnız kişilər baxmaq, həmçində qadınlar Çünki Allah s. ayədə buyuranda buyurub ki, kişilər haramlar, haram olanlara baxmasın və qadınlar da haram olanlara baxmasın. Yəni ki, hər qız və oğlan iki cinsdə ikisi də yəni haram olanlara baxmalıdır. Yəni ki, qadın naməhram baxmalıdır, oğlan da naməhram qadına baxmalıdır. Ancaq bu günlərdə isə görürük, yəni, bəzi hallarda, yəni, xüsusən də insan, yəni, qadınla danışmaq, qadınla üzvəyiz deyənmaq, yəni, e, zahurətindədir. Yəni, zahurətdə nə barədə? Tam ki, insan nəsə tükənə, nəsə alanda, satıcı qız olur və ya da satıcı oğlan olursa, yəni, oğlan qızla xitab eləməlidir, oğlan danışmalıdır, hətta ki, qız da oğlanla danışmalıdır. Bu, artıq ehtiyac üzvətindən salib və bu baxımdan da insan yəni, çalışmalıdır ki, ə alan qadınsa, satsı kişilsə, onda qadın çalışmalı çox uzadıcı danışmasın, öz danışını o ilə dəyiqləşirsin, konkretləşdirsin, qısalsın, yalnız yalnız eləkəs olanı sorusun, qıtarsın. Çünki niyə görə? Çünki o qadın o naməhrəm kişilə bu cür, yəni, söhbətin uzanması artıq kişi nalbində, yəni yer açır, necə deyələr, o şeytan ona bəxşə alır və bu da artıq fitnəyə səbəb olur. Həmçində kişi, əgər hansısa bir qadın şahsı, qadın alış-veriş edirsə, çalışmalıdır onlardan, yəni danışıqlar dəqiqləşdirilsin, qısaltsın və ehtiyat çərçivəsində, yəni danışın, bu var, yoxdur, ancaq artıq şey niyə görə belədir, uzatsın eləsin, bu olmamalıdır ki, hətta yəni tədricən şeytan onların arasında fitnə də yaratmasın. Və bu hədisdə malf rahmehullah yəni buyurub ki yəni ə, qadınlar peyqam buyurub ki mən özümdən sonra ə, kişilərə qadından ə, zərəli bir fitnə boyub getmədim həqiqətən də yəni qadın fitnəsi çox ə, şiddətli fitnədir hətta bizən əvvəlki ümmətlər də yəni elincə yahudilər də bu fitnə uzbatından yəni onlar da təşaddü təşaddə Allah Allahsın böyük fitnələrdən qorusun <gülüyor> biz də işlə faydalanar üçün Allah bilirsin.